ndugu msikilizaji wa redio Isanganila pa reporti report tunasikika kutoka jijini bujumbura makao makuu ya kiuchumi kupitia masafa ya 89.7 inchi kati munatupata moja kwa moja kupitia 101 ugenini ni kupitia tovuti yetu w3.isanganila.org hu ukiwa ni yule muda wa kukuletea taarifa katika lugha ya Kiswahili tunaanza na mukhtasari wake Miundombinu yote lio kinyume na sharia ya razima bila kuzingati ya famani ya mumiliki wake ni matamushi ya kilaisi wa jamuhuri wakati ya alipoendesha kipindi chauma alichoendesha jumatanu hii hii kwenye gimba la soka inuari lina rapatikana jijini hapa bujumbura na badhi ya washirika, washirika wa bima ya afya na wafanya kazi wanautafuta wana kadi za biometri sika katika eneo la chivitoke wanaomba ungezeko kura idadi ya wafanya kazi na, na wapatishiwe umeme katika kituo cha ugavi na zaidi ya kaya ishirini kutoka kijiji cha karurama zinazo zinakablibiwa na tishi yo la kolongo, kubwa ambalo lina zidi kongezeka, wakazi wakichichicho wana wana wana wana hofu kwamba kolongo hilolaweza wakalibo mumbaza. Kunaiyo birashaka na mengineo mengzaidesi ungenami hadi tamati upando apiri Yupo eria kadogo isanganiro no. Habari kamili. Wana diplomasia wa Burundi wana kusudia kuweka kue lamani ya, dia, ya diaspora. Tangazo rilotolewa na katibu mkuu na musemaji wa kejumatanuhi. Finiste Niongabo anabainisha kuwa kati kadi kad hiyo itaonyesha idadi ya warundi nje ya Burundi. Anaongezea kuwa wana diplomasia, wa, diplomasia hii ita, ita inashiriki katika maendeleo ya inchi katika sekta ya elimu na kirimo. Tumusikilize katika Tika aluwa ya kiswahili ya natafusiliwa na moize misagu. Abdi, abdi kora, tukaraba. Tukitazama kazi ambazo tuko tunafanya Kuna kuweka kadi ambayo itakuwa kama kibari cha laia Anayoishi ugenini Kadi hiyo itatusaidia kujua idadi ya laia wa Burundi Wanayishi ugenini Hususa ni wale ambao watachukua Kadi hiyo ya laia wanayishi ugenini Kadi hiyo itapewa wote Itatusaidia pia kwa fahamu walundi wanayishi Au wanafanya kazi Ugenini. Diaspora ya Walundi ni moja inajumuisha asasi za Walundi walio inchi tofauti. Hadi sasa diaspora ya Walundi ipo katika inchi zaidi ya sarasini na moja. Wote hao tutashirikiana. Tunaimani kwamba idadi hiyo itaungezeka mnyaka ijao. Kila inchi itachukuliwa kama asasi wanachama wa diaspora ya Walundi. Tunapendekeza kuwa. Asasi zingine zingekuwa wanachama ili tusirikiane kwa utekilezaji wa miladi ya maendeleo, ya taifaletu. Kuna kamati iliandaliwa ambayo inabolesha sheria itafikishiwa kamati ya wote ili ipasishwe. Mkutano utawe ya bujumbura mwezi julai mwaka ujao. Mkwezi kwa mwaka karo mwaka uza. Veniste Niongavo alikuwa kitafusiliwa na etiene mani lakiza na samahani sio moize misago kama nilizzo kueleza na tukiendelea katika sekta ya elimu ni kwamba. Mutihani unatua furusa ya wakujiunga na elimu ya chuki chukiku katika bitivo za ufundi na uganga kwa waitimo wa, wa sekondari umeanzishwa jumatano hii mkwani gitega makaumaku ya kisiasa. Kiongozi wa kituo chakupasi mutihani kwenye shule la uganga la gitega anaheleza kwa amba mutihani umeanzishwa ugichelewa kutokana na opelesheni ya kukagua wa, wanafunzi ilio chukua muda murefu. Aida kiongozi huyo anafahamisha kuepo wanafunzi wali Yosusia kutumika mutiani kwa sababu ambazo hazijatambulika mutiani huyo utadumu siku mbili kufikia kesho ala hamis. Mengi zaidi na ripoti yake, Jilar Nibigira kutoka Gitega. Watiani wa 796 ndio walikuwa wanatarajiwa ili wafanye mtihani huo wa kuwawezesha kuingia katika vitivo bora kuliko vingine vya chuki kwa Burundi lakini 220 miongoni mwao wamesusia mtihani huo ambapo sasa watiani wa 576 pakiwemo wasichana 270 ndio kafanya mtihani wenyewe kama anavyoeleza kiongozi wa kituo cha mtihani Usika Bwana Chimai Bartermi Mwana huo asema watihani wa miambiri na ishiri ni wali ususia mutihani ni wengi mno lakini kwamba sababu za hali hiyo hazijajulikana Ama vitivo vinavyo gumbaniwa na watihaniwa ni kama kitivo cha utabibu au metzine kwa kifaransa, kitivo cha ukulima au fabi kwa ufupi wa kifaransa, kitivo cha sayansi au FSI kwa ufupi wa kifaransa, na kitivo cha upangliaji wa hisabu au statistike kwa kifaransa. Na watihaniwa ni wenye asili za mikuwa mbalimbali, mbali, haswa mkua kitega na mikuwa jilani na pinginepo aileza buana chimhae baritermi. Aitha, bathi ya watihaniwa wameyambia aitha hii kwamba watihaniwa. Wana tumai kufaulu, minajili waligiandavya kutosha mutehani wenyewe, wafanyika pia hata katika maeneo mengine ya inchi, na mkwani kitega waendeshewa katika ukumbi wa shule la wauguzi la kitega, ambapo wachungwa na walimu kuminasita, na umeanzishwa leo hii jumatano ili ukumeswe kesho ala hamis. Kutoa kitega, jani wigira, Radio Isanganiro. Jeral ni pigira shukrani atutoke enchini kati turekeo Kaskazini mwa inchi ya Burundi mukwani Ngozi ambapo tutaendesha taarifa hii habari katika sekta ya kilimo aina 4 ya parachichi ndizo zinazopandikizwa tarafani busiika mkwani Ngozi ku, na ku, ku, kukiwemo parachichi zinazofamika choko chocote eh, ambazo huuzwa enchini Tanzania wakulima wa mazao ya parachichi wanaeleza kwamba kilimo cha parachichi huwa kikiwasaidia kukidhi mahitaji ya kila siku kutokana na jisi muti mumoja hua ukinunuliwa kitita kinachofikia kiasi chala kitatu sarafu za burundi bathi ya wakulima wanadadisi kwamba kwa sasa wanapende, wanapendelea kuendesha kilimo cha parachichi kwa sababu faida nitele katika wizala ya njidamana ya, na, ya maswala ya kilimo wanaeleza kwamba idadi kubwa ya wakulima wanapendelea kuuza parachichi njini Tanzania ambapo hupewa pesa nyingi kulinganisha na njini hapa burundi Jambo ambalo lilipelekea parachichi kupanda maradufu injini hapa Burundi na tutoke huko kwa, kwa tutoke huko mukwani kilu, mukwani ngozi tuelekee huko mahali bima wa Burundi mukwani Chibi toke ambapo tunaendelea na tarifa hii. zaidi ya kaya ishirini kutoka kijiji chakarulama zinakaribiwa na tishio la korongo kubwa ambalo linazidi kuongezeka wakazi wa kijiji hicho wanata, wanajawa na hofu kuwa waka, wakati wawote nyumba zao zinaweza kupolomoka na korongo ikiwa hakuna kinachofanyika kwa kuwarinda. Tasisi ya polisi ya ulinzi walaia wanaeleza kuwa hali, hali hiyo itashurikiwa vili ik zie je zo, maar kwani chibitoke, kwam mojibu, Bada, Yamapu mag tarifahi ita na kwa pande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 30 Kiwa ni saa 8 na dakika 30 Saa ya Afrika mashariki Ni kukumbushe kwamba hii Unaoteka sikiyo ni iida Kiswa ya radio isanganiro Miundumbini yote lio jengwa kinyume na sheria Lazima ivunjo ebira kuzingatia 8 ya mumiliki wake Wakati wa kipindi chauma siku ya jumatano hii Kilichoendesho wa jijini hapa bujumbura Kwenye wanja wa soka uriyo batizo inwari Laisi wa jamuhuri Anakumbusha kwamba sharia inatumika sawa kwa warundi wote kuhusu swala la umbomo waji unafanywa huku wa miliki wakiwa na hati ya, na hati miliki la ise valisi ndaishimi ye analani walio, jeng, walio, walio jengewa walio bomorewa wakati ambapo walikuwa hawa na haki Meng, tumusikilize anatafsiriwa na omenduai oh nduai Ni bacheberekana inzu basi Huu ni kweli watu nyumba iliyorukwa Hili ni nitekeleze ubamawaji mwenyewe na kurudisha chini watu hawa na vigogo kwenye kiwango cha warundi wengine Kigogo tulienaye nchini burundi ni mungu peke yake, mtu ya yote alie na hati za shamba Na azionyeshe, lakini pia amtaji ule ya hati hizo, mimi pia niko chini ya sheria Inatoakiaje rais wa jamhuri aweze kuadibiwa anapotenda makosa na wengine wakose kuadibiwa imeandikwa katika katiba kwamba hata rais huadibiwa anapowadhihaki raia kama adabu haitajolewa kwa wahalifu nitachukua jukumu hilo mikononi mwangu na katika kipindi hicho chaauma rais wa jamhuri amefahamisha kwamba ni, ni haramu kwa mamlaka ya serikali kwa dibu kwa bidi na wivu ni matamshi ya rais wa jamhuri kwenye matangazo yao siku ya, ya jumatano hii ambapo alifichua kwamba baadhi ya viongozi huu wawakipaka tope taasisi ikulu ya rais wa jamhuri kwa kutotenda sivyo ndivyo jukumu lao rais Everistendai Shimye pia anaonya kuwa serikali itaahitavumilia kamwe kamwe yoyote anayefanya vitendo vya unyanyasaji mengi zaidi na Lomiwarde ni yabivuja a kigibwo maswali ya waandishi wa habari na raia katika kipindi hicho Raisi wa Burundi Evahriste Naisimye ame rejelea baadhi ya makosa yanayofanywa na viongozi ya wemo kwa adhibu kwa hasira walio na hatia alivo ibintu byabantu watu wanaonekana kutumia hasira wanapoadhibu mtu kwa kawaida Utawala, viongozi ni marufuku kupatwa na hasira, hamaki, hata umbea. Mibatika kumpata, achani mweke jela. Kuna wanao mimi na nijua na kufunga. Hua ni nakataza hayo. Lakini, nitabia warundi walio kuwa na ayo zamani, wanao shindwa kuondokana nayo kuna wanaosema hatafika popote sisi ambao tungekufati cholaki tuache kuona wapo wale na tabia hiyo ndio maana ninasikiliza raia ili waniambi tunakoenda mrama kugira banyibwiriraho biko bigenda naha aiza lais ndaishimie amezunguzia pia aliyefariki hivi karibuni kufuatia mateso alio fanyiwa katika idara ujasusi. Kwa mjibu wake, licha ya kuwa alie teso alikuwa natuhumiwa kukamatuwa akiwa na bunduki tano hange pigwa. Walio teso katika idara ujasusi napenda ni wambio kuwa mtu yule hakuwa kazini. Kuna watu wataja kwa makundi mawili. Kuna walio na hasira, wanao kuenda kushika nyazifa za nchi wakiwa na hasira na kusema ni tabahatika kumkamata warundi ambao wana. Mbaye. Huyo alikuja Uwewe na kumpiga mtu. Hatutavumiria kamwe atakenya nyasa ntu yeyote yule. Ama kuhusu wanao kamato na kupotea katika mazingira ya kutatanisha, Raisi wa Burundi anasema kuwa nchini mna waharifu wanao teka nyara watu akifichua kuwa miongoni mwa hao mna baadhi ya maafisa wa vyombo vya usalama. Lumi walde niyo ya vifuze shukurani na kwa kuitimisha tarifa ya badi ni kwamba badi ya washirika wa bima ya afsa na wafanya kazi wanao tafuta kadi za biometrisika katika eneo la chibitoke kasi kazini mwa manisipala jiji la bujumbula wanaomba wangezekula idadi ya wafanya kazi na upatikanaji wa umeme katika vituo vya ugavi wanaeleza kuwa wanatumia muda mrefu kwa gusubili na hali hiyo huwa ikizorotesha shuhuri nyingine wanaomba Wanaomba taftizo hilo ulitaftiwe jawabu tuwasikiriza. Nimekuja kuomba kadi ya mitiwele. Tena nikonaona kuamba mambo ya ngekwa naendeka vizuri. Kama gisi waligitahidi kwa katutilia nafazi fulani kwenye kamuni yetu ya kusuri tupate ya lisema nzuri. Alakini kuna tatizo ndogo. Tatizo la kwanza, zumba wanatumtia ndani ni ndogo. Tatizo la pili, hakuna umemi. Tatizo la tatu wanatumikia na fasi kwenye nipadogo sana na watumishu wawo ni wadogo. Pakuja kujikutana sisi wata tukingia mbrendani, mambo ya taribika na hii munda tumondani wa COVID, nuna kuamba mambo nishwari. Wange tafuta gisi tena, wajifunze na fasi mahali watutie tena kwenye nipazuri. Wajitahidi, waongeze watumishi na wanajua wa wamepana unataka kuhisha ni wa mdogo na watu ni wengi sana. Watusaidia kwa hiyo mambo kisha sisi hote tujia kupata easy card za mtuwele kwa kukwanjia nzuri Kazi naendeka vizuri kidogo wakati kati lianza kazi ilikuwa na zorota kwa sababu walikuwa na pokewa tuwa dogo Alakini kwa leo hii kufatana numbers inye nilikuta mimi kwa kati nikuja kujandikisha na hivi niona kama kazi naendelea alakini cha musingi watu wana kujua kwa uingi kujandikisha wanyo kwa wajakuwa inayokati biometriki wanyiongezea watumishi kwa sababu kazi yendelea vizuri kwa sababu wana kujua tokea subui, wanyudia saku minambiri wangina wawandikiri wa, wa, wa matatizo hii e, chona kuna chandanini kuna, kuna mwanga hakuna mwanga kuna jiza kwa sababu hawana umeme e, na telefoni zimeo natumikiisha zina zi, zi, zinakula moto mwingi sana kidogo subiri niteke kwenye charge subiri niteke kwenye charge na muda uko nakwenda na sisi tunatoka mbali kwa mfano mimi natuna tumikia changuuzo ni familia yuko hapa kutana familia hapa kwa sababu niwaorotheshe nimalize vitu vyote ni, wa, ni, ni, ni pande wako salama naomba na tu wewe wa, wahusika waongezee vifaa Naam, ni kwa sauti za Raia Hawa ambapo sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji aliyejiunga na mitangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia afundi mitambo Elia Kadogo aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina na nisha marivi anengeenda kumaana tukutane hapo saa 11 jioni kunapo majaliwa.